Lehenik eta uh, Dolibani Garaziko uh, sokore sentrua, heben uh, beririk uh, eginek egin izanen da, uh, aspaldian egine meharitzen, eta profitatu dugu pautte fine azkartze bat ekilan, beste mudaz egitia, uh, muganganeko zantelede formazione bat, uh, formazione sentrua heben izanen da, Garazin, bai Aragonian tako, Gipozoainetan afaroan tako. Denek eh, ikas dezagun bomberoen e du he eh, Suileen eh, aldetik, ber manra eh, bai sokurren ekartea, bai eh, langeran diena haiikido seizma eh, gasto hoen eta buruz eh, haizeko alkarekin.: Araaajemanak ere azkart uta denbora teknikak berbada trukatu. Ba, teknikak trukatu, jakin nola bestek segiten duten, Aragonian specializazia badute aspalditik eta inondazione eta hoienganetik, Nafarroan su haile entako, gipuzkoan pasaje handia beita han, transporte jemiko entako, eta bon, guk heben lanchei handien jententako, bai, ibiltzale eta hoien entako, guk specializazione horre badugu. Hordinde denek alkarrekin ikasiko dugu bestiak segi egiten din eta nuna moldatzen aldugun alkarrekin. Horentzen bat goztadu holako zentro batek? Eh? Ha, holako zentro batek, miliun bat eta hiru egun goztadu. Bai, e, igantzaik, TTC, Prefosta. E, bon, parte bat e, pokte fakartzen du, hiru eta... Bero 2 mila hortak hori eta zunazionatzen du jota noita bost kako. Mm -hmm. Egon eta ikutun bost. Bero egon eta bat mila ikartan deiku eta gero ondara departamentiak oita amare sartan du. Heriek hogei bat eta guk ez dizaikilan bat zendela egon eta iberugei igantzaik. Egon investizamendua handia da, segorda? Bai, ondia, bena, bon, herrike lan gaitza egindu, terrena kitoik emaiten eh, du, eta hori da, baleatu behar, eh, terren untxa plazatuik betateke bentik eitzina, soko horreko zentrua. Beha zement, doniane garazikoak ezaindira, doniane garaziko jultailean, urte guzian ere, izain da mugimendu, borba? Ha, urte guzian, izain da mugimendu, eta gaitza ekonomiko aldetik, izaten alda garaziko aldetik, eh, bai, eh, una jena forma kontzain uh, zeraikitzea bai hoteletan eta ostatuetan uh, lugu -lu inuteta dianen. Mm. Bara egoitza bena materialak gero, berritzen da hori edo? Bai, beti, bon, eh, departementian materialak, eh, kajik, eh, urtoroz eta berritzen tugu eta bon, modern normak eh, azkartzen nahi dira Europa aldetik eta behar da jarriki, eta koste da, koste hanik bina bon, eh, jenden xokura horrek baliatzen du. Ba dira ulako zent joak beste lekubatzuetan, beste lekubatetarik inspiratu zizte? Eraitez, franchoez, transfrontalien mailan bate, lehena. Lehena, lehena eta bon, fiertrazum bat dugu razin ebene zertez. Itz bat ere, suhiltailen egoeratzen eta badakigu, uh, greba mugagabean, sartu direla ekaina bukaeran. Uh, udagusian greba egiten dute, beren lan baldintzak ez direla onak egiten dute, zardioz osozuk. Makotxak uh, uh, behikoz mudia badu, eta bon, uh, uh, greba egitean normal da. Normal da, uh, hor uh, legiak... Uh, baliatzen duberi, profitatzen dute, jeseta, miaritzen izatez, eta Francia guzian greban dira eta hoi nahi dute, bon, borxadoa bezala guvernementiai eman. Halada departamentu kal, ez dela ber ikusun muldia lanan egitekoa, mena, bon, behar da hujantik hor xo egin, eta, bon, ez tira departamentu busietan ber manerak laninaitzeko, eta, bon, Gugor bada ere atzua ikusi dugu, e, hiru eta sui ahirek eta boon, e, keniela min, aminibat behutzin zen eta kaskatzen baita e, hartu behitute, baina boon, e, hoi, arishkiada, arishki handia, baina ez da normaal, bat dugu hor gaizabat ikusteko alkarrekin, bat dugu, hastizkenian, bilkura bat teki eta ikusiko du dugu baliatzen aldugu lan doi. Zuri ustez e, baldintza txarrak dituztela ere laneteko eta behar badaen zulentzat ere or, udauntan e, istripu eta arazoak izaiten dira udan, usua, anitz, hori zain dira, zuhiltzaileak? Badute arazoin hon bat, zuha helen galte gitea, sordaitzen da urteroz da da guagota gusiak minaz zerengatik, zerengatik zamiuak, e, bomberoak eta sugahilek, e, deitzen behitutu e, sigidan eta zonalte aldiz jende baten e, altxatzeko eta bon, e, elkitzen dira mentua zen ez ben landan eta jakintzunan baliatzeko eta hoi, hoi gehiza izi gari ada.